Asociación Sociocultural Muiño do Vento, transmitindo o programa Unha tarde no Muiño, dende Radio Filipin, 102.3. Radio Filipin, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos. Neta, usted a de a la carga! El hombre se hizo siempre de todo material de vías señoriales o barrio marginal toda época fue pieza de un rompecabezas para subir la cuesta del gran reino animal con una mano negra A de editorial Di o poeta cantor cubano Silvio Rodríguez na súa canción El Mayor dedicado ao héroe da independencia e nació a Gramonte e lo Toda época foi pieza de un rompecabezas para subir la cuesta del gran reino animal En Dende unha tarde no Muño concordamos que sí, que toda época, toda historia, é o resultado da construción dun gran quebra cabezas, dunha gran luita. Dunha grandísima e teimosa acción humana na busca daquelo que os revolucionarios de 1789 comenzan a gravar na declaración dos chamados Dereitos do Home e do Ciudadán. Nacemos libres e iguais en dereitos. Mas a construción do gran que abarcadezas na procura da liberdade da, da igualdade da fraternidade ás veces ás veces vírese e poden chegar os 100 fillos de San Luis e tentar levarnos aos seus bellos dominios as súas posicións, as súas cavernas sen igualdade, sen liberdade, sen fraternidade pero tamén sabemos que tras dos tempos veñen tempos e chega a 1830, 1848 a comuna, 1917 8 de marzo, 10 de marzo o 14 de abril, o 25 de xulio e a loita sempre continua e ali estarán como referentes Rosa Clara, Amadora Daniel xunto con Joan, con María con Salvador, con Pedro Xosé, con Víctor a salambrar a desalambrar. No medio da bafante situación actual de bloqueo, secuestros, xenocidios, negación dos dereitos dos povos, violencia contra a muller, patriarcado, neocolonialismo e guerras imperialistas, hai que reaxir con razón, vontade e esperanza para subir la cuesta del gran reino animal que di Silvio Rodríguez é saber que tras os tempos veñen tempos e outros tempos han de vir Boa tarde, Celia Boa tarde, César e Pepa Ben, eh, resulta que o outro día entrevistabas o outro día, o programa anterior entrevistabas a Alfonso Ermida. Mm, e emitimos parte da entrevista, parecenos moi axeitado cortar e facer un pequeno debate como que fixemos. Mm. E eu temos que pene a segunda parte. Esa sí. entrevista magnífica que te fixeches a Alfonso. Pepa, podías poñer a segunda parte desa de entrevista? Eh, Defenda Galega e eh, ampliou o seu discurso eh, Non quedou só na manipulación Senón tamén falades do desmantelamento de programas A precariedade, a falta de galego na, na grella Cales, eh, hoxendía, son os principais problemas que facedes visibles? Bueno O que ti comentas, evidentemente o desmantelamento se está producindo desde hai moitísimos anos Hai 20 anos tínhamos delegacións informativas en Frol en pontevedra e do dofen Hoxe en día esas eh, delegacións non existen xa desde haimutísimos anos desde hai 15 anos que non que, que non temos delegacións nessas áreas tan importantes co, con seguinte problema a hora de, de cobertura mediática de todas esas eh, zonas e por riba tamén as delegacións pois pouco a pouco se están desmantelando e, e, e des, bueno, desfacendo digamos o seu o seu contido é eh, e a súa razón de ser. Non? Eh, si hai outros problemas que se cadra, hai oito anos non eran tan visibles ou, polo menos, non detectábamos como, como problemas graves que agora sí o facemos, non? como é a perda de relevancia. A perda de relevancia, a perda de reputación, hai relevancia informativa con perda considerable de audiencia por parte sobre todo dos espazos informativos da televisión de Galicia. As veces, os telexornais non están onde deben estar e iso provoca que a audiencia vai a outros sitios, a outras canles a buscar esa información e quizás se queden, non sei se para sempre pero si sí durante un tempo, nesas canles se non atopas o que buscas nun sitio pois vais pues, buscarlo a outro eh, eh, creemos que ese é un erro bastante importante un erro de estrategia por parte da, da televisión de Galicia así que sí, ahora eu creo que os principais problemas aparte do desmantelamento A parte de certas actitudes en represoras que hubo por parte da dirección hacia certos compañeiros, si detectamos que é importante o asunto da irrelevancia das, da televisión de Galicia e da radio galega nestes tempos tan importantes nos que efectivamente pues, a xente consume información pues, porque a realidade é a que os tempos son os que todos conocemos, tempos, tempos convulsos nos que a, a poboación demanda información constantemente. Eh, despois de, de tantos anos eh, dentro da, da casa, crees que eh, o medo diminuiu ou polo contrario hai máis autocensura que nunca? A Autocensura é, é demoledora para, para os xornalistas e as xornalistas. Autocensura é o peor que nos podemos encontrar. É unha información A teñas máis ou menos pechada e que, e que antes de, de, de emitila Preguntes a lle pode molestar esta información É terrible, é terrible para, para, para un profesional da información Autocensura, a verdade é que é inevitable Porque traballas onde traballas E non queres traballar dúas veces Entón, pois, autocensura, pois si sí, existe esta no, no día a día Eh, falabas eh, falabas tamén, bon, bueno, pois pues, eh, de outros eh, de outros problemas que tiveram compañeros pois pues, afectivamente eh, problemas gordos, problemas de, de, de represión, problemas de de, de bueno, de estar expostos semana a semana porque decidieron dar daro paso de acompañar ao movemento de ao movemento Defensa Galega e que esa exposición tivo repercusións na súa vida profesional, estou pensando por exemplo na nomeada compañera Tati Moyano, que por Falar con claridad en un acto que estaba presentando diante do presidente da xunta, daquele Alberto Mide Cijo, pois, eh, tivo, tivo serios problemas, pero problemas moi serios, de aperturas de expedientes, de, de futuro incerto, digamos digamos así. Pero non sou ela. A miña compañeira Maite Cabezas, por exemplo, foi apartada do seu programa de televisión por criticar no Facebook a Cijo tamén, a Alberto Mide Cijo, por incumprir promesas en relacionadas eh, coas vítimas do terrorismo, colectivo do que formaba e forma parte, porque é filla dun, dunha persoa, dunha xente de policía asasinado po, po la, por unha banda terrorista. Ela chegou a decir que, bueno, que, que prefiren xente dócil e sen criterio, pouco eh, tempo despois foi, foi apartada do, do seu programa de televisión eh, castigada, entre aspas, a radio digo entre aspas porque bueno, para os que amamos a radio e eh, temos a radio como como medio fundamental de información para nós no, para mim por lo menos no sería, non sería un castigo, pero hai que interpretar como tal o que lle fixeron a máite cabezas. Ou por exemplo Carlos Giménez que foi sancionado eh, ilegalmente, ya que lle vulneraron os seus eh, dereitos fundamentais segundo se intentado o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que falou claramente de, de persecución ideolóxica ao compañero Carlos Jiménez. Esa é a situación de, de moitos compañeiros e compañeiras compañeros e compañeiras que reciben ameazas veladas ou non tan veladas que son chamados a despachos e que son ameazados con que se seguen sacando foto un res negro co, coa camiseta ou coa doiro de defenda galega serán relegados ás súas funciones en ese momento es hubo compañeros que, que deron un paso atrás pues, porque bueno o medo libre eh, e temían repercusións eh, laborais. Por tanto, sí si sí que hai si sí que hai medo. Si sí que hai porque é loxico que, que haxa medo, de ahí que, que é importante que haxa compañeros que, que sigan o pedo canón e hai que reconherlles o mérito que, que se xe Esa última pregunta é un pouco complicada, pero crees posible que haxa unha CRTV realmente independente, de calidade, nun contexto político galego como actual, sí. ou iso un cambio máis profundo de modelo, de goberno ou de medios públicos? Vamos a ver, si sí, require dun cambio máis profundo de, de modelo de televisións públicas aquí e no resto do Estado. Eh, no resto de España tamén pasan cousas moi desagradables para os medios públicos En Galicia tivemos unha oportunidade importante de intentar implantar un medio público distinto ao habitual, porque hubo 4 anos, si é certo que foron só 4 anos, dun goberno bipartito que, bueno, podería dar o paso, eh, certificar que eles tiñan unha maneira distinta de entender os medios públicos de Galicia. Non necesero. Non sei se por falta de tempo, creo que non, porque en 4 anos si pudieron facer algo máis, non sei se por falta de convencemento creo que tampouco, porque falas con eles e teñen claro que queren da televisión de Galicia e da radio galega bueno, non sei porque foi o certo e que o bipartito foi unha oportunidade perdida para os medios públicos de Galicia non che digo de cambiar o modelo porque, bueno, pois, porque o mellor leva o seu tempo e foron cator anos, vale, admito pero si sí, foi unha oportunidade perdida de deixar cousas organizadas, cousas amarradas para que nun posible cambio de goberno democrático se volvese o Partido Popular non tivese facilidade, digamos, para destruir o que outros construiran. Pero que, como non se construiu nada novo, o Partido Popular non tivo ningún problema en replicar o modelo que xa coñecíamos de, de anos atrás. Por lo tanto, eu creo que sí hai que cambiar o modelo. Pero claro, a pregunta é quen lle pongo cascabel o gato? Porque todos os partidos políticos, todos os políticos estarán interesados en, en, en participar da, da tarta que supón a televisión de Galicia eh, a Radio Galega elevarse o seu cacho eu sempre digo mesmo, nun informativo nun telexornal da televisión de Galicia unha información política pode ser seguida de minuto e medio pode ser seguida durante un minuto por 80.000, 90.000, 100.000 persoas ti reúne os mítines dunha campaña electoral de calquera partido político en nin de coña suman mil personas. Por tanto, claro, en un minuto puedes acceder a moita máis xente que pois en toda unha campaña electoral, por tanto, pois claro, efectivamente pois a tarta é moi saborosa e e ninguén queré desfacerse dela. Eu creo que sí é necesario que cambie o modelo de medios públicos aquí en o resto do, do país, no resto de, de España, pero a ver que neo valente que fai. Creo por lo menos por lo que vexo no panorama político actual, non atizbo a ninguén que o consiga. Si hai xente, evidentemente, máis comprometida, si é certo, iso se ve, pero tamén esta xente comprometida ás veces te dá unha torta, elevas unha lavazada inesperada porque fan cousas que distingan. Ese non é o camiño. Estase vendo en moitos sitios, desgraciadamente. Bueno, pois pues, moitísimas grazas por, por atendernos hoxe e, e bueno, a verse algún día temos te en directo no, no estudio de Radio Filispín. Cando que para min é eh, eh, un privilexio poder falar con, con vos, eh, sabedes que, que, bueno, cando estivemos en Canido foi, foi unha xornada preciosa, unha xornada de debate sobre os medios de comunicación moi productiva estivemos sí. moi a gusto a eh, acollida foi fenomenal por lo tanto, estamos en débeda con, con vos, así que, ok, que irades, onde, Nada, onde buscando que irades voltar, aquí estamos Moitas grazas <risas> Mas, pois, evidentemente, gracias a Celia, gracias a Alfonso Amida, lembrando tamén a raquelmera Mera e aquela magnífica e moi esclarecedora charla que sobre o estado da compañía da Radio Televisión de Galicia ou compañía de Servicios Audiovisuais de Galicia deram aquí en Canido. Hai un par de Un par de meses, no quizá algo máis. Eu creo que foi por febreiro, máis ou menos. Por febreiro. Moitísimas gracias, Afonso, moitísimas gracias, Celia. Os que ten un pouco de a... a bomba. Ten quem teve, non ten máis. Non adianta. De caso molan. A cuerdas que dixente pe. Lucía, ua traballaniá. Fernández Albariño, Celia Fernández Alvariño, un ollada sociolóxica Celia tivemos vemos escutando a entrevista Que pechas a ciclo das entrevistas Sobre a o compañía a O estado da nosa televisión, da radio-televisión Como é o panorama dos medios de comunicación A nivel estatal Encanto a súa propiedad En que situación estamos? Sí, a ver, eh, eh, o panorama da propiedade dos medios de comunicación en España en xeral, falamos de prensa, radio, televisión e digitais, eh, os principais pois eh, caracterizase por unha alta concentración en poucas mans eh, con crecente presenza do, do capital estranxeiro eh, nomeadamente fondos de inversión moitos deles eh, os chamados fondos buitre ou especuladores e tamén eh, grupos empresariais multinacionais. Claro, isto é unha preocupación porque eh, o estar concentrado en poucas mans eh, e ter esa influencia de fondos de inversión ou capital estrangeiro pois pon un pouco en risco o pluralismo informativo, a independencia editorial pero tamén a posible influencia deses intereses económicos ou políticos alleos ao interese público. Non? É importante chamar a atención do rol dos fondos de inversión especialmente Amber Capital, BlackRock, Vanguard ou outros que converteronse nos novos propietarios de facto de moitos dos nosos medios ou medios cotizados e entraron aproveitando crises de débeda. Convertendo medios en activos financieros E eh, eso pa, um, converteu no Estado español eh, Que ten, pase a ter un sistema mediático onde sí, os fondos de inversión sí. e o capital financeiro Sogan un papel crecente Sustituindo en parte os propietarios tradicionais eh, Esto claro, non implica automáticamente manipulación pero sí, evidentemente, xera un cuestionamento sobre se eses medios seguen sendo ese cuarto poder independente ou se converteron en activos máis ao servizo dos intereses económicos globais, non? E, no caso de Europa, tamén a concentración mediática segue sendo un dos principais riscos do, do pluralismo político, non? e diversos estudos sobre, falan sobre a pluralidade do mercado e din que é un risco alto esa falta de pluralidade como media, non? Na, no consulta da Unión Europea e eh, digamos que está eh, na maioría dos estados presentes a falta de pluralismo tamén o problema é a transparencia da propiedade que dos, dos medios que non está garantida en todos os países Eh, sobre todo a viabilidade económica dos medios con dependencias de, de plataformas que que agrava o problema. ¿no? Ben, a nivel de a nivel do estado español eh, falando dos dos principais medios de comunicación, ben, de que propiedades estamos de que propietarios estamos falando? Si, sí, a ver, no caso do, por exemplo, do grupo Prisa, El País, Cadenas Seras e eh, os 40 principales eh e o fondo de Amber, Controla alrededor do 25-30% segundo movimentos recentes e Josef Ogurlan eh, asumiu a presidencia executiva en 2025. No? tamén participan eh, nestos medios de comunicación eh, bancos españois como CaixaBank, Santander ou Telefónica, No caso de A3 Media está dominado polo grupo Planeta de nun máis dun 40%. Neste caso, eh, tratase dunha empresa familiar española con forte presenza en, en edición, pero o, como grupo cotiza en bolsa, pois pues, tamén ten presenza na, no seu acionariado fondos internacionais. El Mundo ou Marca, que forman parte de unidade editorial, pertenecen un 96% ao grupo italiano Media Group, propietario do Corriere de la Sera, eh, polo tanto, está dominado por capitales transeiro directo, bocento, que inclué ABC, el Correo, medios regionais, eh, ten propiedade de familias tradicionais españolas, pero ten presenza de bancos e fondos no, no accionariado. No caso de Mediaset, por exemplo, está Mediafor Group, que é Mediaset de Berlusconi, capital completamente italiano, con fondos internacionais como BlackRock, en porcentaxes menores, eh, Mediapro eh, é o único que mantén un pouco esa independencia de medios estranxeiros. ¿no? Sería... Ben... Eh... Que consecuencia está en esta situación? A ver... Eh... Ten consecuencias graves especialmente no que ten que ver co pluralismo informativo e a liberdade de prensa porque non só estamos hablando dun problema económico ou de mercado é unha ameaza estrutural incluso a propia democracia porque reduce a diversidade de voces, facilita a captura por intereses privados ou políticos Da, do seu discurso e debilita a, a capacidade dos medios para actuar como contrapeso a, ao poder. Cando uns poucos grupos ou individuos ricos pasan a controlar gran parte da audiencia, en moitos casos falamos dos 75 ou 80% desa de audiencia, Eh, pois son eliminadas ou marxinadas as voces disidentes, as minoritarias ou críticas e isto eh, favorece a un efecto eco de certas narrativas que favorecen principalmente eses intereses dos propietarios, non? Falamos de autocensura e perda de independencia editorial, non? os propietarios, fondos de inversión, multimillonarios ou grupos industriais priorizan a rendibilidade, a estabilidade financeira, os seus intereses económicos e políticos sobre a calidade xornalística, Iso leva a recortes de persoal, precariedades, sensacionalismo... Logo, maior vulnerabilidade á captura política ou económica, aquí tamén poderíamos falar da CRTVG, eh, porque a concentración facilita a captura dos medios, no? eh, gobernos, por exemplo, no caso da Xunta de Galicia, aquí en Galicia, ou élites económicas usan a propiedade para controlar a xenda informativa. Mm debilitan a viabilidade económica eh, de dos medios e a crise publicitaria, eh, por exemplo, fai que os medios tradicionais sexan máis vulnerables á concentración ou a fondos buitres. Por exemplo, a televisión de Galicia, eh, digamos que depende ou outros medios, mellor dito, la Voz de Galicia ou outros medios, da publicidade institucional. E iso fai que haxa un... Digamos que comprometa esa, esa captura política ou económica E logo ataques indirectos eh, Con presións económicas ou desinformación eh, A retirada de publicidade estatal, selectiva As campañas de, de difamación En resumo, a concentración non é un simple efecto de mercado eh, É unha lacra estructural Que converte os medios en activos financeiros Ou ferramentas de poder en vez en servizos públicos de interese xeral. E, a pasar de avances, o risco eh, persiste porque a concentración segue crecendo e a regulación que se está ponendo non, non é suficiente non? para frearla. Eh, voltando a Galicia, ben, me, me acabamos de escoitar a Alfonso Hermida nesta revisión que fixo sobre a chamada antiguamente compañía da Radio televisión de Galicia, hoxe creo que é a Compañía de Servicios Audiovisuales de Galicia. Como están no resto Máis alada na Compañía de Rádio e Televisión de Galicia. Bueno, a ver, en Galicia eh, a, o panorama da propiedade dos medios de comunicación, a prensa escrita, radio, televisión e visitais tamén mantén esa alta concentración en poucos grupos privados tradicionais, con forte dependencia de publicidade institucional que falábamos antes e das subvencións da Xunta de Galicia, Isto sí si, eh, será un sistema onde o goberno autonómico, actualmente do PP exerce unha influencia significativa tanto pola xestión da TVA como pola repartición deses fondos públicos a outros medios privados que ponen riscos e pluralismo e independencia zonalística. Eh, no? Os principais eh, poderíamos decir que, por exemplo, la Voz de Galicia, que é o medio con maior audiencia digital, polo que parece, con 9 millóns de usuarios web mensuais en eh, 2025, é É a propiedade do Grupo Ovoz, controlado pola familia Mourinho e accionistas locais, pero que ademais recibe a, maior, a meirande parte das subvencións. Logo están o Faro de Vigo, o Progreso, o Diario de Pontevedra... Estes catro grandes grupos eh, pois, concentran a maioría de audiencia de prensa eh, digital. En no caso da radio, pois, hai dominio de, de cadeas nacionais como Cadena Ser, Prisa, COPE, Onda Cero. E a Radio Galega, bueno, ten un peso significativo, pero cada vez está está perdendo máis peso, non? Eh, podemos decir que eh, respecto das subvencións hai moita opacidade no reparto, que é un reparto concentrado. Tres ou catro empresas concentran o 80% das axudas, o que agrava a concentración mediática e medios como, por exemplo, eh, pode ser Praza, ou nos que eh, non reciben eh, ou reciben unha cantidade mínima cando se fala da promoción do galego precisamente a Voz de Galicia que é un medio escrito en castelán logo tamén temos eh, control dos medios públicos non a TV e a radio son vistas como canais oficiais baixo o control do goberno Herdanza eh, Feijó con figuras como Mar Sánchez no control histórico de, eh, que ten denuncias de manipulación, represalias a jornalistas críticos e falta de pluralismo real e logo tamén eh, falamos eh, efecto na, na democracia local en Galicia todas estas cuestións porque este modelo o que fai é diminuir a diversidade de voces medios dependentes da xunta que tenden a ser máis benevolentes co poder autonómico, mentres que os críticos enfrontase a dificultades económicas. Isto eh, limita, eh, como temos visto, escrutinio ao goberno, favorece a narrativas oficiais, especialmente en temas como a corrupción, eh, políticas, lingüísticas ou economía, Eh, o en, en, en resumo en Galicia, eh, a propiedad está concentrada nos grupos tradicionais, como la voz eh, dominante. Pero o verdadeiro control indirecto venda as subvencións de, de asxunta, que utiliza como ferramenta de, de influencia. Esto non implica censura directa en todos os casos, pero si sí esa dependencia estructural debilita a independencia dos dos medios e o, e o pluralismo. Moitísimas ¿no? gracias. Aquí estamos na Radio Friisping, a Radio Libre e Comunitaria da Terra de Aterre Terxancos para dar voz a que non me ten. Incorporanse a mesa, Araceli. Boa tarde, Araceli. Boa tarde. Moitísimas gracias por estar aquí. Logo, Araceli, váyanos a chegar a figura de... Ana María, boa tarde, Fernando, Fernando Campo. Moi boa tarde. Vamos a falar dos mestres republicanos represariados, hm continuando a tua, a tua ponencia eh Celia. Resulta que pensábamos pensaban que os grandes eh, medios eh, que denominaban tecnológicas, as redes sociales iban a ser unha rede aberta para digamos, suplir a liberdade dos grandes medios que ti acabas de decir mm. que evidentemente son medios que obedecen a quen obedecen. Pero claro, ves, rapidamente, a unidade que hai entre poder económico e medios de comunicación e os donos das tecnológicas e das redes sociales, Amazon, Google, Instagram, Facebook, eh, apeados, apeados non, apoderados, arriba nos grandes, nas grandes fortunas. Por exemplo, o ranking está liderado por Elon Musk, con un patrimonio vole las cifras, pero son cifras que no superan a todos. Sí. Bueno, me superan a mí. 839.000 mil millones de dólares. Seguidos por los cofundadores de Google, Larry Page, con 257.000 mil millones de dólares. Nosotros a veces de comprender estas cantidades. <risa> Vengo que tenemos un año no. Sergi Brin con 237.000 millóns de dólares, tamén. O presidente executivo de Amazon Jeff Bezos con 224.000 millóns de dólares e completando o top 5 o director executivo de meta Mark Zuckerberg 220.000 millóns de dólares. É dicir, aquella optimismo que tiñamos pensando que os medios de comunicación que emanaban das tecnologías e redes sociales posiblemente nos liberaran do dominio dos medios de comunicación tradicionais na maioria dos casos están ligados ao poder Los Olvidados Empezamos Los Olvidados Los que retumban en la memoria los perseguidos. De anochecida en mitad del cerro los exiliados Los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas. Las que escondían pan en el mimbre las perseguí señaladas por todo el pueblo las exiliadas las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas no olvidaré para que haya servido de algo tanto desvelo para que no se pierda el poema bajo el sombrero no olvidaré Para poder a mis hijos de los abuelos para que un día al fin descansen juntos los huesos no viviraré tomarásme stras que tanto fischeron por esta letra a ser artistas haz que burlaron Viron as bombardeas trincheiras dos escondidos por 30 años Boa tarde, Fernando. Fernando o Ocampo. O pasado, en Berndes, vimos de celebrar Fernando o Día da Árvore conferencias e atos alrededor da figura do mestre García Nebra. Inauguramos que nos denominamos O Xardín das Mestras e dos Mestros, dos Mestres. Eh, centramonos cunha conferencia de Guillermo Llorca na figura de García Nebla para rematar. Hoxe hai un colegio que leva o seu nome. Hoxe, pois, a figura de García Nebla, po, despois de moito traballo, pezas a recoñecer. E queríamos continuar pois plantando árbores e que a xente con esta plantación, cas túas conferencias, cas túas investigacións e de outra xente, coñeceron o dolor inmenso de un sector da población tremendamente represaliado, como foron os mestres e as mestras da República. Bueno, Fernando, presentete un pouquinho. Bueno, permitideme agradecer, sobre todo a equipa dunha tarde no moinho, o convite, a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, da que son directivo eh, para falar neste programa voso, pues, de temas tan importantes como a memoria histórica, é eh, o que ti anticipabas lo, da represión do maxisterio. Fernando Leigas <coughs> moitos anos traballando na recuperación deso de que que se chama memoria histórica para para para poñer no seu sitio a toda a xente represaliada. E moitos, non moitos, a verdade, que sensibilizado co tema, sí, de sempre, pero, pero, como ben sabes, pues, eh, gastei o tempo en outras actividades tamén culturais, Fuku Boxán, eh, a Radio Filispín, algún tempo tamén. Sí, sí. Eh, eh, pero, bueno, pon que levo seis ou oito anos a mellor aquí na Asociación da Memoria, son socio fundador desde o 2002, que... Que, que comenzou, eh, participai en moitas cousas, pero como directivo isto, pues, cinco, seis, ou sei anos. Ben, se si xe parece, imonos centrar en no punto de hoxe que era a represión sofrida pelos mestres, e ver por que os mestres e as mestras da República foron un punto, un algo para a represión franquista. Ben, eh, como punto de partida xe queres contextualizamos un pouco partimos de que antes da República, por exemplo, había un 40% da población era analfabeta. Aquela sociedade da monarquía pues tiña un 40% de analfabetos. A eso se ten que eh, de que, que, que facerlle diferente ten que facer diferente a República. Con un cernen principal que era para min, non sei se ti estarás de acordo, por certo, Araceli, Celia, os micros están abertos para entirricando que irades, eh? Vale. Eh, eh, que tipo de ensino había que, que, que, que, que facer para levar adiante esa reforma necesaria? Evidentemente, había que democratizálo para todos, para todos. Había que chocarse coa... co, co, co ensino laico, plantear o problema de chocarse, non. Plantear o, ensino, o problema do ensino laico non domínio educativo da Igreja que viña tendo. Había que falar tamén de novas metodologías cavar cabella a escola pechada e facer unha escola moderna, non sei se lía opinades igual, nova formación profesional para os mestros, para os mestres, unha escola pública obligatoria, gratuita, laica, activa, moi activa, moi cambiante metodolóxicamente, é dicir unha escola da vida, unha escola científica. Unha escola que movida por os mestres, pero tamén por cantidade de xente que se apunta a este movemento renovador que necesita a sociedade nova, reforzado, por exemplo, pelas misións pedagóxicas. Un fantástico movimento para aqueles lugares que estaban máis, nos que estaban máis atrasados, que necesitaban de teatro, bibliotecas, una iniciativa de Giner de los Ríos e de, de Consello, para que colaboran infinidade de intelectuais, infinidade de intelectuais como Miguel Hernández, Federico García Lorca, que está señalando a Araceli, Jacinto Bergamín, Alberti, Carmen Conde... Moitísimos. Eh, Fernando, era a plena ilusión do, cambo, do cambio. Pois sí, sí. Había que buscar un modelo de educación progresista e modernizador, considerar a educación como ferramenta para transformar a sociedade. ¿no? A Segunda República converteu a educación nunha prioridade nacional, apostando por unha escola moderna, inclusiva, transformadora... Un intento serio de profesionalizar unha xisterio e mellorar as, condici as súas condicións laborais e eh, o recoñecemento social de mestres e mestras, Aínda que moitas destas reformas non puderon consolidarse pola guerra civil, deixaron unha pegada duradeira na historia educativa española. Impulsou-se unha educación, como decías, pública, gratuita, obrigatoria, laica, sen influencia religiosa, separando claramente iglesia e Estado eh, a coeducación promoveuse que nenos e nenos estudasen xuntos o que foi algo revolucionario nese momento é unha renovación pedagóxica inspirada en correntes europeas unha aprendizaxe activa participativa menos memorización e máis comprensión e eh, un pensamento crítico elevar a elevar a idea de unha escola viva unha escola democrática ben, por iso mellor tamén eh, por iso, pregunto foron os mestres ou algo desa represión eran os portavoces da renovación e entón desde o primer momento atacados de todos os lados hai que pensar o que falábamos antes que a Iglesia era a depositaria que elevaba toda a educación, todos os seus valores, e agora non se pide nada outro mundo, máis que unha escola laica, plural, pero para que a sociedade era demasiado revolucionario. E os mestres foron os que levaron esa, esa idea e foron os primeiros, os primeiros non, os primeiros non, foron un dos máis represaliados. Eh, Fernando, a represión a nivel estatal en Galicia, provincia por provincia, tens algúns datos? Non, non teño tantos, no. <risas> pero bueno, no. pero, pero tras o golpe, o objetivo era destruir a escola republicana e sustituíla por unha escola nacional católica. Entón, en toda España, abrironse máis de 60.000 expedientes de depuración contra docentes, A depuración era un proceso que podía sair a soltos ou culpables en distinto grau. Un seis foron expulsados definitivamente, moitos miles máis foron sancionados e outros perderon a vida, foron a cárcere, tuveron que emigrar, esconderse. En Galicia, a... A represión do magisterio foi sistemática e intensa, porque, tanto pola rapidez con que triunfou aquí a sublevación, xa foi desde o primeiro momento, como o papel que tiñan os mestres difundindo valores democráticos no en seu entorno. En Galicia depuraron varios miles de docentes, non está definida a cifra exactamente, hai controversia. Os tipos de xación, separación definitiva do servicio, expulsión, suspensión de, de emprego e soldo por un tempo, traslados forzosos, inhabilitación para cargos ou docencias, soía ser por cinco anos, un recorte, por exemplo, aquí do, do 9 de agosto do 36 do Correo, el Correo Gallego, Dice, contra los maestros marxistas. Continúa la racia contra los maestros nacionales marxistas envenenadores de las conciencias y sentimientos infantiles. Muchos maestros han sido pasados por las armas por estar comprometidos en la revolución. Gran número de ellos ha huido al monte, pero son seguidos de cerca para su detención con objeto de ponerlos a disposición de la autoridad militar, sometiéndolos al debido procesamiento. Todos estes maestros serán detenidos en o momento que se presenten a cobrar. Pois pues para isto hai que cumprir rigurosos requisitos que non podrán eludir. Esta é a idea de, de, del odio tremendo e da persecución, la saña para perseguirlos e eliminarlos. ¿no? Fernando, pásame, Pepa, unhos datos. 125.000 mestros republicanos foron represaliados. 508 na provincia da Coruña. Un de cada tres mestres foi represaliado sendo fusilados dúas mestras María Vázquez e Mercedes Romero Fernando, que sabemos destas mestras? Que sabemos destas dúas mestras? Eh... Pues, pois, pois pues si, sí, mira de, de Mercedes ah, pues, Romero está nos ponendo aquí Pepa a música de nacida en 1909 eh... está nos ponendo Pepa que a música de a lingua das bolboritas unha linda, lindísima lindísima lembrades a don Gregorio nada que discurso dicindo unha generación que pase teremos asentada a democracia. Lembrades a Pardal, aquel neno que adoraba o mestre, que salía a buscar bolboretas con D. Gregorio e que ao final os pais dinlle, aquel final de película é eh, adicionador de como se desenvolvía, como poñían as familias os propios nenos admiradores do seu mestre encontra si sí, polo sí. terror. Si sí, sí. continua Fernando Sí, preguntabasme por, por... por Mercedes Romero Avella. E María pues, Vázquez. Sí, eh, esta era unha mestra coruñesa, nacida en C, de 29 anos, muller de Francisco Mazzariegos, que era empregado do Banco Pastor. Ambos eran da UCT, ela tiña cargos importantes na UCT, en FET, Federación Estatal de Traballadores do ensino de UCT, e... Eh, El foi fusilada na Coruña, ela torturada, violada, mutilada e paseada en novembro de 1939 en Aranga. Ai sete anos foi desumada e a, sua, a filla de 87 recuperou os restos da nai, roubada aos 4 anos dela. Eh, levaba, nos restos apareceron, levaba por armamento esta muller un lápiz no peto. Eh, E María Vázquez? E María Vázquez, pois, naceu en Santiago en 1894, vivió un pouco tempo de xover, logo foron pa Coruña, onde cruza máis oposita, tem praza de Mestra Nacional na Pobra do Caramiñal, en 1928, está ali 12 anos, e ben destinada en 1930 a Miño. E, e Miño desenrola unha labor extraordinaria no propio magisterio como seguindo inspirada na institución libre de ensino eh, con todas as renovacións coerentes á república, pero tamén na faceta política militar eh, dirigente eh, na, no PSOE de Ponte de Ome, no PSOE de Ponte de Ome no PSOE de Miño eh, seu pai é militar retirado, retirado capitán de caballería retirado da Guerra de Cuba, e, e tamén ten unha participación política e, e social a través do casino republicano socialista de Miño. No? E, esta muller é bueno, tamén unha gran faceta feminista e de concienciación das familias, e, empeza a levantar uns descontentos e uns odios pola a escola laica, por, por ser socialista, por estar afastada da, da igrexa por exemplo, o enterro da sua náia, o, o único enterro civil que se fixera en miño en toda a vida ¿no? o, o 29 de agosto eh, bueno o, perdón, o, o enxulio no golpe militar es, coincide que está en Coruña, pouco despois de detida, por fanxistas de Ponte Deume, un guarda civil, alevan para a cárcel de Ponte e eh, a o 29 de agosto comunicanlle a destitución eh, o CS como mestra e esa noite a sacan eh, eh, ultraseada torturada non se sabe exactamente en que lugares pero parece ser que se confirma que a, a pasean no cemiterio de Ponte de Hume eh, en Terra na Fosa Común eh, en 1945 40 tal catro, unha familia de Ponte de que tiña represaliados, pois os levanta e, e garda os, os restos dela tamén no nicho porque o pai lle dan en miño mm, lle dan dúas horas para abandonar mi, a súa casa, a súa vida miño, cando matan a filla e vai para Santiago despois vai para ver que era dunha aldea de Sober, e que queda, queda braiado e, e co, bueno, moi mal para o resto de súa vida. Fernando Temos que seguir traballando sobre estas dúas mestras Asesinadas na provincia da Coroña Mercedes Romero Abella e María Vázquez E tamén unha serie de docentes da comarca de Ferrolterra, Eume e Ortegal e Casi te convido para outro día que volvas por aquí E completamos esta, esta sesión de hoxe Vamos dar paso, se si, si, si, si ti nos deixas. Moitas gracias. A ti, Fernando. A ti Fernando. Mercedes Romero Abella e María Vázquez. Verdad, justicia e reparación para elas. Graciela, boa tarde. Boa tarde. Achecate un boquiño ao micro. O, o checa ao micro a ti. Como vexas? Así. Un boquiño máis. No, pareceme que non vai o micro. Non? Vamos cambiar de micro. Colle este micro de Fernando. Eh, Araceli. Ahora? Sí. sí. Eh, boa tarde, Araceli. Boa bueno, tarde. Preséntate, dixen que eres. te vou presentar como <risa> compañeira, alumna da Escola de Neofalantes do Muiño do Vento. Pois, pues, eso está bien. Eso está bien. E <risa> hoxe bueno, eh... vai nos chegar a figura de Manuel María eh Manuel María, ese hombre que encheu as escolas que non que non tiña nada. Porque o franquismo baleirou de contido todas as escolas, moito máis de contido galeguista, non? Entón, Manuel María, despois todos os mestres que viñeron detrás, pois encheron de lectura, de escritura, de contos de narracións de, de vida, da daquel pretendida daquela pretendida reforma do ensino que anos atrás, 50 anos atrás, queixo elevar a república que non foi posible. ben ven. <risa> Araceli, ti nos va a recitar a Manuel María con que poema? Os soños na gaiola. Os soños na gaiola. Uh -huh. Cando te queiras? Sí. Galicia docemente está ollando o mar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 pero há outra Galicia que vai no sentimento. Galicia somos nós, a xente é máis afala. Se si buscas a Galicia, en ti tes catopala. Moitísimas gracias. Eh, xa sabíamos das túas dotes, das túas dotes de, de declamación. Que dices? matio para América. Muy bien. Fixo para no a guerra de África. Vamos a ver si escoitamos. Yo Vamos a ver si Pepa nos pone entonces a Manuel María Nabote, su sobamonde, gariza aquel en Galicia que tamén como consecuencia da la represión levaron allá alma a todos que les emigrantes forzosos que tuveron que escapar como poideron entre eles Daniel Galicia, Rodríguez Castelao que dixo un cuadro está, maravilloso que se chama A, tomar, a derradeira lección domestre de vale Escoitamos En portos mariñeiros cidades e labregos Cargados de traballos, cargados de trafego Galicia é unha nai, bellinha soñadora Na voz da gaita rixe, na voz da gaita chora Galicia é o que vemos, a até ou mar, o vento pero hai outra Galicia que vai no sentimento Galicia somos nós asiente máis a fala si buscas a Galicia en ti tes que atopala Galicia somos nós siente más sala si buscas a Galicia en ti es que atopala. antes de despedirme non, non puedo deixar de perguntarvos como marchan as aulas no, no no na escola do Muiño, como marchan as aulas. <ríe> Temos aquí a dúo, non te presentaches, de que presentar. Por el micro. Como? Que presentes tú. <ríe> eh, hola, eu chámome Santiago que fa son os instrumentos maravillosos e cón demostrar xa outro día? Eu estou aprendendo a facer instrumentos tradicionais sí. na Escola de Narón, na Escola de Narón. do Patronato de Cultura de Narón. Mm, Dende cando te incorporas a, a Escola de Narón, da Escola ao Patronato? Este é o segundo ano. E fixe xe? Fixe tres ou cuatro pandereitas... Eh, tarrañolas que... que, que... Eh, tarrañolas eh, tive que facer mais por, por, porque son moi buenas para aprender Para, para, para... <risas> pa aprender a facer e para tocarlas? Moi difíciles <risas> <risas> Verdad, hai instrumentos moi simples que son moi difíciles de tocar Araceli, como marchan as clases? Dice Bien, me gustan Non se nada de galego Entendo todo, pero non no falo nada Non falo Pero estés en disposición para Sí, claro, para, para hablar, por eso vengo, pero me doy cuenta de que tengo una dificultad genética, ni fino, ni ¿De onde eres? eres? Yo soy de Melilla. De Melilla. Uh -huh. Estuve en Melilla hasta los 15 años y a los 15 años vinimos a la península y llevo en Madrid hasta llegar a a Ferrol en muchos sitios. E aquí estamos já sentados, censados, vivendo. Sí. E con ansias para abrir todos os lunes ás sete da tarde. E antes, o café falado. de Eso, los lunes que podamos. Non todos podemos. <ríe> o sea, claro, é difícil, porque hai que compasionar a vida laboral, a vida personal, con con vir aquí. A bueno, laboral, já non. E sei que claro. os, os compañeros profes están moi agradecidos con todos vos. Ben, Ímonos despedir. Non sei se, si Araceli, despois do de que acabamos de, de falar, que estuvo presente, queres, queres decir algo con respecto ao que, que decíamos da, da, da, da renovación da Escola da, da República? Bueno, a mí iso é es un, un asunto que sempre me ha producido un, un enorme eh, desconsuelo. E... Sí. Y... Bueno, es, es estudiar más que estudiar, he leído sobre ello, por supuesto, y me sigue interesando mucho. Yo creo que, que vol deberíamos volver retomar un poco aquel camino, aunque está la cosa regular. Ya está. Muchas más gracias a Nada. Vas a volver por aquí. O vienen sí, otros compañeros si de hablar un mar de gallego si no, no. Seguro que sí, seguro que sí, sí. Ya me leer, pero e, yo, me leer. e o compañero Incluso poden xa Acompañar <risas> pues, Unha tarde no moño Unha tarde non é nada Unha semana inteira Esa sí que é muñada. Gracias a toda a xente que fixo posible Esta muñada número 266 mm -hmm. Gracias a Pepa no control técnico Obrigados con Radio Filispín A radio libre E comunitaria da Terra de Tarxancos Grazas César Pita, enúmeda no asociación Cultural Moño do vento. Davos as gracias por estar con nos Saúde e felicidade para todos e para todos Dixen para todos e para todas Non, para todos e para todas E até a próxima semana Na voz da gaita chora Galicia é o que vemos a terra, o, mar, o vento, pero hai outra Galicia que vai no sentimento. Galicia somos nós, asiente xente mais fala, se si buscas a Galicia en ti es que atopala. Galicia somos nós asiente máis a fala se si buscas a Galicia, en ti tes que atopala